Die weiße Schlange. Vor langer Zeit lebte ein edler König als großer Herrscher der Herzen, geliebt von allen. Er war jemand, der sich in magischer Weise mit allem auskannte, was im Königreich geschah. Jeden Abend nach dem Abendessen wurde ihm von seinem vertrauten Diener allein ein Gericht serviert. Nicht einmal der Diener wusste, um was es sich handelte. Eines Tages. beschloss er, es herauszufinden. Er öffnete die Schüssel und sah eine tote weiße Schlange, die als Mahlzeit gekocht war. Er nahm ein Stück und aß es. Dann hörte er Geplapper vor den Fenstern. Er hörte Spatzen über den verlorenen Ring der Königin sprechen, der von der Ente am Teich gefressen wurde. Er fing die Ente und bekam den Ring, indem er sie tötete. Dann gab er den Ring der Königin. Der König fragte, was er als Belohnung wünschte. Eure Majestät, alles, was ich will, ist ein Pferd und etwas Reisegeld. Mein größter Wunsch ist doch, die Welt zu sehen. Jetzt, da er die Macht hatte, den Tieren zuzuhören, ritt der Diener fröhlich durch den Dschungel, bis er auf drei hilflose Fische am Fluss stieß, die sich in Seegras verfangen hatten. Oh, was für ein Pech wir haben, so hilflos zu sterben. Der gutherzige Diener hob die Fische auf und legte sie zurück ins Wasser. »Wir werden uns an sie erinnern und für ihre Güte danken.« Der Diener setzte seinen Ripp auf den Weg fort, als er jemanden schreien hörte. Er sah eine Ameisenkönigin vor einem Ameisenhügel seinen Weg kreuzen. »Warum können die Leute mit ihren ungeschickten Bestien uns nicht in Ruhe lassen?« Dieses dumme Pferd mit seinen schweren Hufen hat mein Volk fast gnadenlos niedergetrampelt. Wir werden uns an sie erinnern. Ein guter Zug verdient einen weiteren. Der Weg führte den Diener in den tiefen Wald, wo er auf zwei alte Raben stieß, die ihre Jungen aus dem Nest schubsten, nur um für sich selbst zu sorgen. Die Jungen schrien vor Angst und flatterten hilflos mit den Flügeln. »Oh, was für hilflos Wesen wir sind. Wir müssen jetzt für uns selbst sorgen, aber wir können nicht fliegen. Was können wir tun, außer hier liegen und zu verhungern?« Der Diener stieg vom Pferd und tötete es mit seinem Schwert. Die drei Raben kamen angehüpft und befriedigten ihren Hunger und schauten zum Diener auf. »Wir werden uns an sie erinnern. Eine gute Tat verdient eine andere.« Er erreichte eine große Stadt, in der der Königsreiter eine Ansage an die Menge machte. Die Tochter des Königs will einen Ehemann. Aber wer ihre Hand sucht, muss eine schwere Aufgabe erfüllen. Und wenn es ihm nicht gelingt, so wird er sein Leben verlieren. Der Diener ging in den Palastgarten, sah die Tochter des Königs und verliebte sich sofort in sie. Er ging zum König und verkündete, dass er seine Tochter heiraten wolle. Der Diener wurde auf ein Boot gesetzt, in die Mitte des Meeres gebracht, begleitet von dem König in einem größeren Boot. Der König warf dann seinen Ring ins Wasser und verkündete die Herausforderung. Wenn du ohne Ring aus dem Wasser kommst, wirst du wieder und wieder hineingeworfen, bis du in den Wellen ertränkst. Ein schockierter und ratloser Diener schaute hilflos ins Wasser Als die drei Fische an die Oberfläche kamen und ihm eine Muschel zu Füßen legten, sie lächelten und verschwanden. Der Diener öffnete die Schale und fand den Ring. Doch die Prinzessin war wütend. Sie rief nach einer weiteren Aufgabe, bevor sie bereit war, den Diener zu heiraten. Die wütende Prinzessin schickte die Dienerinnen in den Garten. wo sie zehn Säcke mit Hirsekörnern verteilten, als die Nacht anbrach. Morgen früh vor Sonnenaufgang müssen diese aufgesammelt sein und kein einziges Korn darf fehlen. Verloren und hoffnungslos gab der Diener auf, setzte sich zwischen die Körner und schloss die Augen. Als die Nacht verging und der Tag anbrach, öffnete er seine Augen und sah zehn volle Säcke Hirse wobei tausende von Ameisen anwesend waren, angeführt von der lächelnden Ameisenkönigin. Fröhlich sah er die Prinzessin kommen, die schockiert, aber immer noch nicht zufrieden war. Die Prinzessin konnte ihr Herz jedoch immer noch nicht für ihn erweichen. Es gibt noch eine weitere Aufgabe, die du erledigen musst, damit ich dich heiraten kann. Ja, meine Dame, euer Wunsch ist mir Befehl. Du sollst mir einen goldenen Apfel vom Baum des Lebens besorgen. Der geschockte Diener verließ das Königreich auf der Suche nach dem goldenen Apfel. Er reiste tagelang ziellos umher, da er nicht wusste, wo der Baum des Lebens ist. Er wurde müde. Seine Schuhe gingen kaputt. So entschied er sich, unter einem Baum sich zu legen und schloss die Augen. Nachdem er die Augen wieder geöffnet hatte, fand er die drei Raben vor sich. und einen goldenen Apfel auf seinen Schoß. Kling, Wir sind die drei jungen Raben, die du vor dem Verhungern gerettet hast. Als wir groß geworden waren und hörten, dass du den goldenen Apfel suchst, flogen wir über das Meer bis ans Ende der Welt, wo der Baum des Lebens steht, um dir den Apfel zu bringen. Mit Freude brachte er den Apfel zurück zur Prinzessin, deren Herz beim Anblick des Apfels überzeugt war. Sie schnitt ihn in zwei Teile und beide, die Prinzessin und der Diener, aßen ihn. Nun konnten sie heiraten und lebten bis ans Ende ihrer Tage.